Fredagsskallan med Jan god morgon. Och Johanna Lind Yes! <laughs> Tjena Johanna hey. Men du, alltså vi, vi kan inte låta bli att prata om vädret Jag fryser som en hund Ja men du har tinat upp tycker jag För nu, nu, ja. nu är du glad ja. och god som du brukar ja. vara Det var lite jobbigt men Nej men okej, okay, det är lite ljust Och är man hundägare så blir de inte lika skitiga Nej. alltså <laughs> Det det att att, att, bara, ja, nej, det, det är precis ja. Ja, det stämmer ju. Ja. Mm. Men hundar gillar vi kyla och snö. De brukar ja. vara jätteglada ja. i det här temperaturen. Vad är ja. med katterna? Ja, det gör, jag jag är en liten sånd. En liten sånd. Det gjorde ingenting. Puss snart. Okej. Du varmt välkomna till Fredas föralland. Nu kör vi. Fredagsfrallan. Oj, Fredagsfrallan. du Hör, Johanna, vet du vet att det, det är faktiskt... Det är en ganska speciell dag idag. Ja, det brukar det vara när vi är här på tredag. Ja, Vad är det för men, speciellt idag? Jo, men idag, det, idag är det den... Om jag, säger, om jag säger den 28 februari så är det många som kommer reagera. Uh -huh. Om jag säger 28 februari 1986... Så är det väldigt många som kommer att reagera. <laughs> Men det tydligen inte ännu. <laughs> jag är som en fågel Då mördades Olf Palme ja, på Pöpengata i Stockholm. Måste det är 30, vara Palme. Vad blir det? 30 34 år sedan. Mm. Va? Och det kan man säga att då förändrades Sverige. Det är många som hävdar det. Att det ja, var kanske. på något sådant att proppen drogs ut på något sätt. Vi, vi var ganska oskuldsfulla Alltså det var våld och sånt här. Det, det är klart att det förekom. Men just det där, alltså bestialiska eller uppklarade mm. på något sätt. Mm. Det, det, vi, vi blev nog lite tagna på sängen som nation faktiskt. Mm. Jag kommer inte höra jag var så lite alltså ja. och för några, någon vecka sedan, då gick ju. Det är så roligt, han som är förundersökningsledare. För den är ju fortfarande mm. en, en aktiv. Utredning. Han heter ju Christer Petterson. Han heter Christer Pettersson. För Christer Petterson blev, blev ju faktiskt. Jag vet inte om han blev dömd rent av. Eller hur. Jag kommer inte ihåg. Men han var ju anklagad då. Mm. Mm. Och nu gick den här Christer Pettersson ut för att ta sig och sa att inom fem månader så kommer vi antingen ha löst fallet eller lägga ner. Mm. Men är det nu? Att de tror att det, att det var. Vet de? Elisabeth. Elisabeth ja, ja, Jag tror inte det var hon. Nej, nej inte att det nej. var hon, men att nej. det var hon för de var ute efter egentligen. Ja, eller, kan någonstans. Det vara, ja. ja, det vet man inte. Alltså, det alltså, finns nya, ju så många, det finns så många ju, teorier så jag kan inte hänga te med Men det är intressant att det jag tycker, och jag håller med Lena Andersson, författaren och journalisten, hon tyckte att det var. Ansvarslöst av en stadstjänsteman och gå ut och säga att om fem månader så kanske vi avslöjar vem det är. Det, det lät ju som det var liksom idol eller ja, något precis. sånt där. Någon vi... jävla tävling. Ja. Utan... Men precis som att de vet vem det är. Men, de säger ingenting. men förmodligen är det så att de. De. De vet nog vem som har gjort det nu. Okay. Men Hen är uh -huh. nog död. Tror jag. Så att det blir. Man kommer, uh -huh. kommer presentera. Uh, utredningstekniskt är, har vi nått vägsende, mm. vi vet vem det som har gjort men hen är död och då, okay. då, då, då finns det faktiskt inte skäl till att driva utredningen nej, nej. Ja, det var väl kanske inte det roligaste Nej, sådär, det där är lite... nej men det är viktigt att klara sig upp Men det för så länge sedan. Ibland så. Ja. Jag och jag tänkte också, för jag satt och räknade efter här, är Det här: 26 år sedan, eller 24 år sedan. Så här, ja, är det är så här: Nej, men vänta, du 34 nej, men... år sedan. Mm. Mm -hmm. Så det är klart att du inte kommer ihåg så mycket. Men jag ska nej. visa bilder sen. Ja, men vad är det? Två Du, Idag har vi en jättespännande gäst. Absolut. Eh, och därför tänkte jag: Hon var lite sen, tänkte du bra. Nej, no, det kanske hon var. Nej, det tänkte jag inte på för jag Nej. satt i bilen och i Ja, ja jag tyckte hon var jättesnäll. Ja, hon var sen. Aha. Så jag tänkte jag spelade late innan vi presenterar. Ja, gör det. <laughs> vilken, in, vilken sådana, jag? brygga. Ja, ja, precis. Ja, bra. Du sa, kommer nog inte? Ändå kommer du nu? Du sa vill ingenting man Och du vet det skulle kan jag se dig så dum jag vet Man fallit det morgon önskar Hits FM Jag får så mycket fin musik ja vad duktig du är det bara det bara händer <håhå> <håh> ja <håh> jag är lite skicklig med rättare så ja <håh> eller <håh> eller hur, eller hur? Mm. Ja. Jaha, fredagsförallan lyssnar ni på gott folk och det är ju lönehäll i nu så har det nu det riktigt mysigt. Men innan ni liksom har druckit upp kaffet och ätit upp kruskan och, och njutit av ostmackan så tänkte vi sällskapa er vid frukostbordet ända fram till klockan åtta. Och då tänker jag så här Johanna, mm. vad har vi dukat upp på vårt frukostbord ja. idag? en en... Pig och glad och en liten sångfågel. För vi också vet också alldeles nyss att hon är varmt välkommen. Jeanette Boström, god morgon. Hur mår du idag? Nu ska vi se. Nej, Den där låter inte alls. Okej, okay, Det ja, är ofta den... så här vi soundcheckar lite så här i direkt ja, sändning. Eh, eh, Vad knäppigt. Ja. Eh, varför låter inte den där då? Eh, Men då? Ska vi byta mikrofon? Jag vet inte om den där funkar heller. Men vad spännande, ska ja, vi skilja så, på köldeknäppen här då? Ja det kan ju vara så Och så tänker jag så här, är det jag som har någon ratt som inte oh, är Ja men du som var så skicklig med, med rattarna ja, Jag ser att den mikrofonen, den, den, den lyser ju i alla fall Så den, den, den ja, visar nu, ju, signalerar ju Knacka, ska... knacka lite på den får jag säga Oj Ja men nu, ja, där var nu? Säg god morgon God morgon Ja men yeah. där var hon ju ja. <laughs> God morgon <laughs> Säkert jag som <laughs> ja. pillade på någonting här Nej, nära, det är ingen Sen fara var? Hej Janet, vad roligt att se dig. Tack för att jag fick komma hit. nu ja, sa Jag jag var lite ful och sa att du var sen, men det var du inte. Jag var först. Du var faktiskt först. Ja. <laughs> Aj, ja. men, var det först. Var, men det var ganska sent. Ja, det är en underbar dag, det är vinter och ja. det är krispigt. Och... Ja, du stod och log i elva ja, min och ja. så bara väntade på att vi skulle... Underbart, ha ja. frost på bilrutan och det biter i kinderna och... Det är ljust och härligt. Det här behöver vi. Ja, det här behöver vi. Jag håller med. Han håller med. Men ja. Jeanette, ja. vem är Janett Boström? Vem är det vi har här? Vem är jag? Ehm, ja, en fjällripa. En norrländig. Ja, det är därför ehm. du mår så bra ja, nu. Ja. En norrländig som hamnade i Småland till slut. Till slut, ja. ja. Ehm, uppväxt i Lule ehm, är... Ja, det är så långt upp. Ja, mm. det... är du födde i Luleå? Tillfället? Ja. Vad ja. är det där? Så, är det. så att det är ju, ni vet, norrlandskulturen med... Uh, sport, Luleå, hockey ja. SSAB, maten, ja. palten, surströmming, mygg på mackorna. Ja, militären. Ja. Uh, Sjuksköterskorna uh, från Boden. Ja, <laughs> Nej, men det, så det har man ju med sig. Ja. Det är klart, Och det. sen har jag ju jag har flyttat runt en hel del, en beteendevetare och ja. hamnade i Stockholm och jobbat med mycket frågor genom mm. livet. Och hamnade till slut i Tranås, ja. du ser, du. Ja. det klassiska, man träffar en kärlek i en trapp och ja. sen hamnar man här. Ja, så ja. kan det gå. Och jag, ja, ja och det är 25 år sedan, som, så ja. det är 25 år i Zoomen. Ja just det, för ni bor i med. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, men det är bra. Underbart litet samhälle. Ja. Oh. Oh. Men vi har ju bjudit in dig för att vi ska prata utifrån ditt yrke och, oh. och ditt företag, ny position. Yes. det är rekryteringsfirma. Är det ett säger man så rekryteringsfirma eller vad vill ni att kalla? Ja, alltså ny position, det handlar ju om kompetenser. Oh. Så vi tar ju tre inriktningar. Oh. Det är ju rekrytering och det är interimverksamhet och yeah. HR oh. och tillsammans så positionerar vi Sverige. Ja, just det. Så ja. vi jobbar med kompetenser. Jobbar med kompetens. Och människan är ju vår huvudprodukt. Den viktigaste resurs. Ja. Ja. Ja. Men ni bara tjejer. Vi är enbart kvinnor. Ja. Och den, det är ju så att... När vi började, Helena och jag, faktiskt för, för 11 år sedan. Vi är inne på ja, vårt elfte år. Sedan. Ja. år. Ja. Det är ja. helt Häftigt. galet. Men för varje år, man kan säga att vi har växt med ett huvud varje år. Mm. Ja. Och vid de rekryteringarna då har... De har varit bäst. Det är så. Så är det. Sen ska man också kanske ta i beaktande att utbildningarna är dominerande av kvinnor i de utbildningarna och det gör att av hundra sökande till oss så är 95 ja, kvinnor. Okay. Mm. Mm. Äh, mm. Så att vi också har en liten... Så det är inte group thinking? Though? Nej, för jag får ofta den frågan uh. men det gruppdynamiska hade ju varit såklart ju alltid uh. det bästa med en, en blandning och allt det här men mm. för oss, vi jobbar ju inte liksom könskottering eller sådär utan uh. vi jobbar med de uh. som är bäst för mm. uh. positionen så den så vi har ett fantastiskt team och där vi jobbar med när man när man är män många män i några sektioner så brukar man bli anklagad för att det är grabbigt. Är det tjejigt? Hos er finns det något som är finns tjejigt? Ja. Nej. Finns inte så? Nej, det tycker jag inte om vi pratar rent generellt då finns det ni som köjer. Finns det något som det är ju grabbigt här. Jag vet inte vad det betyder alltså. Jo det vet jag. jag, är inte helt jävla dum Nej. Men, men finns, det som, finns det något som heter tjejigt? Inte i min värld Jag Nej, Jag förstår mera. vad du eh, ja. menar Janne ja. eh. Du är ju inte speciellt tjej Nej men jag är uppvuxen med två Stora bröder och ja. en alfahane till far Som domderade så Jag, jag jag, jag, jag tänker så här att jag, jag känner mig inte främmande i miljöer där, eh, där det är män. Ja, ja. det är den, den jargongen och det snacket som kan bli känner jag mig bekväm med. Det där så där ut hela tiden. där ganska där ja, där ja. och ganska där där där och där där där där där där där vet inte om det är rätt Nej. att klassifiera det som tjejer och killar eller om Nej. det är personlighet. Men om man tittar liksom på vårt hantverk ja. för det är ett hantverk vi, vi jobbar med ja. att, att jobba med kompetenser och människan och här krävs det väldigt mycket uthållighet långloppsmentalitet i, i processer mm. det är mycket service, det är mycket support mm. eh, och det är också en, ja, de här komponenterna Eh, är viktiga i, i professionen mm. eh, och våra, våra team har detta ja. jag brukar säga att det är, alltså, det är likt en hjärnkirurg det är de bästa mm. eh, det, det är, man har en stolthet över ja. sitt hantverk mm. Mm. och just de här bitarna eh, jag vet inte kvinnligt är man, jag tänker mm. aldrig på det men våra team har Nej. det mm. eh, och framförallt i, i mötena vi har haft mm. så har ju de Uh, haft uh, största effekt i rummet de har ja, adderat that. ett mervärde i sittningen och mm. de har fått jobbet mm. Ja just det, ja, så det är klart ja, men det, det, och jag men ja, det, ja, det kanske finns könskotering Jag, har ingen aning. jag vet, vet inte heller om det är mina pengar om jag är företagare så är det är mina pengar mm. och det är klart att då vill jag ha det bästa ja, jag, jag bryr ju liksom inte riktigt på hur de är hängda eller jag på att säga Nej mm. mm. Men du berättar lite, för du bor ju i Sommern. Mm. men i position och huvudkontor i Jönköping, är det så? Huvudkontoret är i Jönköping. Ja. Där sitter alla. Ja. Och det är Helene och jag som startade det här. Helena ja, Inarsson, ja. Lundin. Ja, det är en Jönköpings tjej. Ja, ja. och uh, när vi startade här så sa vi att uh, huvudkontoret ska vara i Jönköping. Ja. För det var enklare att uh, lokalisera kompetenser och med strukturen och alltihopa. Ja. Ja. Och sen har vi ju ett kontor här i Tranåshamnparken. Ja just Och det är ju kopplingen till att jag bor och verkar här Och är engagerad i näringslivet Så det var naturligt att du hade två platser Ja precis Slippa pendla och åka Men jag är ju i Jönköping ett par dagar i veckan i alla fall Men de här kompetenserna som finns på ny position Vad är det för personer som jobbar där Vad är de utbildade som? Flertalet är ju såklart beteendevetare Vi kan ha också ekonomer Vi har mäklare Mm -hmm, Mäklarbakgrund. Mm. Yeah. Vi har... Alltså, hur, fastighets, eller ja, fastighetsmäklare alltså. i grunden Vi har marknadsutbildad yeah. person. Mm. Vi har människor mot psykologin. Yeah. Så ja det är en spännande mix. En spännande blandning. Men alla har fokuset på hantverket yeah. och just människan. Ja, precis. Och du All själv är beteendevetare spänn. i grunden. Ja. Så det? ja, jag är beteendevetare ja. också. För det ni gör då, jag tänkte vi skulle att prata om lite om det är det här att, att, liksom, att hitta rätt person mm. till rätt plats. Ja. Det är väl liksom, det är den här rekryteringsbenet liksom, ja. som, som, som ni sysslar med. Ja. Kan inte du berätta lite om vad är, vad är, hur, hur svårt kan det vara? Eller liksom, ja. Någon vill ha jobbet och jobbet är ja. ledigt. Nej, men, vad, vad ligger utmaningen just det att hitta den här mm. perfekta matchningen? Kan mm. du inte berätta lite om mm. det här? Får jag bara, för bara ah, Jeanette må komma ifrån Norrland men hon har italienska händer. Ja, det hon, så när ni, hör, när, ni, när ni hör det låter så här radion då är det liksom det, det är Jeanette som och, och med det sagt Jeanette, det är jättefint, men, men slå inte i bord. Nej, nej, vi nu, ja! Vad var frågan? Vad <laughs> var frågan? Hur svårt kan det vara? det ja. kan det vara? Men det var det ligger i utmaningen att hitta rätt person? Ja, men om, man, om man tänker så här. Vi har tre affärsben. Mm. Eh, vi har ungefär 120 rekryteringar på ett år. Oj, det är så, mm. eh, och det är inte rima benet. är ju för sig och hår för Precis. sig. Men det, rekryteringen är ju ändå basen. Ja. Så det är där kopplingen till din fråga. Mm. Och vi är i i det exekutiva segmentet ja. vi jobbar med ledare mm. och specialister. utmaningen idag om vi går tillbaka bara jämför tio år tillbaka så är det ju ganska stor kompetensbrist mm. inom flera segment mm. för tio år sedan kanske man pratade it-segmentet eller något ja, idag talar vi om flera segment mm. Mm. det är ju kan ju vara en utmaning. Om mm. skallkramen ligger på det. Mm. Eh, en annan utmaning. Kan ju också vara. Eh, vad ska jag säga. Rent. Eh, eh, hur företagen. Jobbar med sin egen branding. Mm. Mm. De vet inte vad de behöver eller vill ja, komma, men eller... Alltså, Det handlar om de behöver, att hur attraktiv är jag, attraktiv ja, precis. Är jag egentligen? Ja. Ja. Mm. För mm. någon talar om att vi aldrig haft så mycket sjuksköterska ah, ja. i vårt land men ja. de ja. väljer att jobba i Norge. Ja, mm. Så att alltså, bara som ett mm. siderexempel, ja, ja. så mm. att, att parallellt med det här så pågår väldigt mycket varumärkesbranding, employer branding hos mm. bolagen. Ja. Hur ska vi bli attraktiva för att, för att locka till oss målgrupper? Ja. Men där är inte ni inkopplade. Hjälper ni dem med det? Ja, det kan vi. Vi jobbar ju mycket med rådgivning i yeah. att vi jobbar nära styrelsen, nära ledningsgrupperna mm. och att man kan bolla kring det här, hur man ska göra det här bra tillsammans mm. Mm. Så det här är ju två komponenter- som, som är ganska eh, stora idag. Mm. Eh, och med nya generationer- så kommer också nya frågeställningar. Ja. Mm. Och då måste vi hantera dem. Eh, vad har bolaget för hållbarhetspolicy? Ja. Vad är det för mm. värderingsgrunder? Ja. Eh, vad skapar bolaget för mervärde? Det här är frågor som, som är väldigt, väldigt aktuella. Mm. Och då måste man koppla an till- hur, vad, vad står vi i de här frågorna? Ja. Mm, mm. Ehm, och sen brottas vi också. Vi är ju lokalregionala. Mm. Ehm, hur jobbar vi med flexibla arbetstider? Mm. Ja. Ehm, och så vidare. Alla, Och det där vet ni ju själva. Mm. Ja, men det här är alltså, om man pratar om Sveriges kommuner, så kan man säga: Det här är en av de stora utmaningarna. Alltså, hur, hur, hur ser man till att man är tillräckligt attraktiv för att knyta till sig rätt? Medarbetare till mm. framtiden. Ja. Det, är, det är mycket det alltså, som är frågan. Och, och i, om, jag, om man pratar om offentliga Sverige så, så går det ju liksom en, en, en vägdelare så här, mellan policy och regelstyrda kommuner mm. Mm. Som, som tycker mm. att det här är das liksom. Mm. Va? Och, och, och sen har du de som, som, som börjar jobba med, med visionsstyrning eller värggrundstyrning mm. och så här. Och, och det syns ju väldigt tydligt att de har betydligt lättare att, att, att attrahera morgondagens eller dagens uh, unga som ska ut på arbetsmarknaden. Mm, ja, absolut. Och det blev ju väldigt tydligt också här med när, när kriget i Syrien, när folk flydde, där de här regel- och policystyrda kommunerna sa liksom att nej, men vänta här, de kan inte bo i en gymnastik så det tillåter inte plan och byggnader. Så re, värdegrundsstyrda säger, men herregud, vi måste hjälpa människor det där får vi ta sen liksom, av, Ja precis och det här är säkert en, en utmaning även för många företag inte minst ja. industriföretag som kanske ibland ja, har en gammal tradition av att det ska vara på ett visst sätt ja, och vi befinner oss också i ett segment där vi har mycket tillverkande i industri mm. och de är fantastiskt skickliga och duktiga, men det, men det är ju ändå ett mindset mm som är eh, nytt ja. eh, relativt nytt och, och som man måste förhålla ja. sig till då mm. va och eh, beroende på vilken generation du tillhör så kan ju också en 90-talist eh, säga jag är ute efter en unik möjlighet jag har inte lust att höra tusen möjligheter ja, ja, ja. vilken är just den unika ja. möjligheten för mig och, här, här. Ja. Eh, och flexibla arbetstider ja hur kan vi förhålla oss till det nu, har, nu visar det sig att nu har du svängt lite igen. Ett tag skulle alla jobba hemifrån. Uh. Mm. Och, och, och nu mår man inte riktigt bra av att jobba. Man vill vara med sitt team. Och Så nu, nu det gäller den uh. där typ lite uh, pendeln. pendeln uh. Uh. Och den, uh. den slår. Um, så att, och, och, och utmaningen i, i professionen handlar ju också om att hela tiden förfina sitt hantverk. Mm, mm. Vi ja. möter alla våra kandidater mm, mm. och idag är det en, en, en riktig usp för vår fina firma. Aj, Jaha, där... för att, alltså, annars går det liksom digitalt. Ja och det så går ju mer mot det. digitalisering ja. digitaliseringen här får stanna ja, ja, ja. men ja. för oss är ju det ett verktyg ja. för att vi ska bli effektivare och, och det ska gå ja. på ett sätt i vårt, i, i vårt verktyg. Men en vanlig fråga hos oss idag det är ju kanske då att kunden säger har ni träffat kandidaten? Ja, just det. Ja, just det. Mm. Och det är så hemskt skönt att kunna säga ja. absolut. Ja, det. Vi På nätet. Möter, ja. Nej, men vi möter ja. dem verkligen ja. för det är våran ett signum. Ja. Vi möter dem och vi är extremt noga i hantverket med återkopplingen till kandidater och ja. kunden. Så att Någonstans måste man hitta sin egna unikitet för att sticka ut ja, ja, i den här svåra branschen faktiskt. Men det är skönt att ja. vad, kan, vad, kan, vad det kan uppdagas eller vad hittar man i det fysiska mötet mm. med, tillsammans med en kandidat som, mm. som man kanske inte gör digitalt. Eller, för de, Det är ju fina verktyg som finns med att ha digitala möten. Absolut. och Absolut. Och det är ju jättebra att det finns också för det måste man ju ha. Ja. Men det fysiska mötet, där har du Hanslaget, apparationen, mm. mm. eh, koden, eh, blicken. Rökare, mm. icke-rökare. Ja, men det är hela. Eh, man tar en kopp kaffe, mm. det blir skratt. Mm. det är en närvaro mm. där du faktiskt mm. kan få en bedömning i hur man tar arenan mm. hur tar du rummet mm. Mm. hur tar du mötet har du upplevt det, det där att, att på pappret så har du tänkt alltså, nah, jag ja men okej liksom, mm. vi, vi, men vi tar väl hit då mm. <laughs> och sen när Hen kommer in och mm. liksom... Mm. Men gud. Ja, nu har ju inte alla den här gåvan... Jag har ju sett Johanna när hon skriver böcker. Att man mm. har det här. Och du som mm. också har språket och orden alla har ju inte lätt, skulle vi gå på CV jämt, mm. då, då, då, då, då tror jag det, mm. alltså för där har mm. kanske många en ganska stor utmaning mm. men, men mötet det är ju avgörande mm. för det kan lätt också bli det här statiska i ett CV, mm. att jaha då har man gjort det här men att det kan ju också vara en tillgång att ha en annan bakgrund i ett jobb mm. som gör att det fysiska mötet är en förutsättning och det händer ju ibland att en kanske kund säger, åh oh, var, var bra att jag ändrade mig och träffade just den här ja, personen ja. som, som kan visa det här i rummet. Oh, så ja, det, det fysiska det. mötet hos oss på ny position. Det är jätteviktigt, ja. alltså i det här hantverket ja. att kunna göra den bedömningen. Men då tänker jag så här: då träffar ni det företaget då som, mm. som behöver ny kompetens och jag mm. säkert hjälp dem att, att liksom verkligen se till så att det är den kompetensen de behöver. För jag tänker tänka mig att det finns företag som tror att de behöver en viss ja. typ av person och sen träffar de mer och bara, ja men så alltså, tittar man på övriga team så kanske de, mm, mm. ja vi kanske ska skruva lite. Mm. Ja men du, ni är med där så ni kan liksom tjänstebeskrivningen utan och innan och så träffar ni kandidater. Hur snabbt in i ett möte känner du att ja, ah, men det här, det här skulle bli toppen? Mm. Ta det liksom fem sekunder, mm. fem minuter eller en, en timmes sittning? Mm. Ja, den där frågan är ju bra. Det finns ju någonstans det här att det är inte så många sekunder du har på dig för Nej, att göra ett, ett, ett intryck, intryck. Ja. i rummet. Ja. Men då säger jag så här, man ska inte vara för snabb där. Ja. Även om känslan kan vara ganska snabb. Mm. Så kan också en kandidat växa i mötet. Mm. Så man får inte fastna i den fällan och Nej. vara för snabb. Nej. Vi jobbar ju ändå kompetensbaserat hos oss. Vi går igenom olika element som vi måste genom för mm. att göra den här kartläggningen. Ja, mm. Men att visst är det kan det ibland mm. att man kan få en känsla snabbt. Imagen, ja. Men det gäller att. Att ha lite is, is i magen. Ja. Det här långloppsmentaliteten gå ja. hela vägen. Ja. Då, är det bra, det, då är det bra att vara norrländing, eller hur? Då är det bra att vara norrländing. Men, ja, men de andra är inte norrländingar och de klarar nej, de det bättre än länning. mig. Men händer det att du, att du ändrar, alltså jag tänker på det här mag, mm. magkänslan som mm. man kan få kanske rätt mm. snabbt. Mm. Händer det att du ändrar dig från den? Ja. Det gör det. ja, ja. Det, det är Absolut. Ja. Jag tänker på nervositet. Mm. Eh, det är väl inte ovanligt att man är spänd, eller förväntansfull, ja. eller kanske ja. nervös inför en anställningsintervju. Ja, det är väldigt vanligt. Eh, ja. Och den kan ju ge sig uttryck på olika sätt. Hans, svett. Ja, men Eller man pratar för fort och ja. för mycket eller man får inte fram någonting ja. alls. Hur tar man udden av det? För det måste du ju se mm. ganska snabbt kanske. Mm. Och nervositet behöver inte vara något negativt. Det behöver inte betyda att man egentligen känner sig obekväm. Det kan ju vara någonting. Man, man tackar mm. till lite på något sätt. Ja. Hur, hur tar man udden av det för att komma in till det, till det riktiga? Liksom. Ja, här, här tror jag alla hos oss har en väldigt fin känsla för att man kanske då väljer att prata om något annat en stund. Ja. Mm. Eh, om man vet att personen är intresserad av hockey eller hundar eller böcker eller... Ja. Här, något annat att man helt enkelt byter ämne just det. För att, mitt jobb och vårt jobb är att se till att alla är bekväma. Mm, och mm. att man går ut ur rummet och känner sig som en vinnare av mm. att man har gjort ett bra möte. Ja, Oavsett utfall. Oavsett ah. vad. Ah. Så ah. det är ju vårt jobb att se till att skapa en bekvämlighet. Mm. Och det, det får vi göra ganska ofta. Ah. Det beror på vad det är för tjänster. Mm. Eh, mm. Nu är vi ju ofta i ledarsegmentet. Men en ledare mm. kan också vara eh, det är klart. pirrig och, och så, är så vidare. De är. Så ah. de är också människor. Ah. Så att, det är en... Eh, det, är, det gäller att hantera det. Ja. Jag tänker det är ju ett, ett. Verkligen, ni pratar om hantverket mm. hos, hos dina medarbetare. Mm. För det är ju verkligen en konst att få folk att känna sig avslappnade och bekväma i situationer som mm. kan, För för många kan ju det här chansen inte jobba på det här mitt drömjobb. De mm. Alltså det kan vara, stå mycket på spel för en enskild ja. individ att, att göra det. Ja, och göra ja. den situationen bekväm. Det är ju ett fantastiskt hantverk hos. hos Sen dina vet man medlevinar. inte vad som har hänt på morgonen hemma heller. Nej, oh, man nej. har kämpat på legobitar mm. eller ungarna. Ja, men ja. Alltså, alltså det, det, Alla har någon story ja. de kommer mm. med. Mm. Mm. Men vi har ju en frågemetodik mm. som ja, bygger mycket på att kan du berätta? Ja, mm. och så. Vi kan ju liksom inte ställa frågor som gör att vi lägger svaren. Nej, precis. Det är inte Utan... bara jag och nej -frågor. Nej. <laughs> ja och nej-frågor. Har ni lyssnar på Fredagsfrallan yes. med Johanna och Janne. Och Jeanette Boström är gäst i studion och hon sitter liksom och värderar oss nu och tänker, den där kan vi inte stoppa in i någon av våra. Nej, <laughs> precis. Sitta. Ja, För det är ja. det man ser, det är ju galet. Men, men vi, vi ska vi snart ska ta reda på om det finns ett bäst föredatum, tycker jag är intressant. Ja. Och sen måste vi prata alla de här färgerna ja, det också. också spännande. Blir jag galet ja. men, men jag tänkte, vi, vi måste liksom svalka oss med lite musik här nu. Okej. Okay. Så så men, men gud, vilken spännande rekryteringsföretag, tänker man nu sådär. De skulle man vilja komma i kontakt med. Då har ni någon typ av hemsida. Finns det heter det nu för hemsida? Hemsida. Absolut. Var, ska vi ta adressen lite snabbt då? www.nyposition.se. Oh, men gud så. Yes. Right yes. to Oh. Ja, ni lyssnar på fredags för annan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen bygg med mig Janne Holmom och Johanna Lind. Janet ja. Boström från Ny position är gäst i, i studion. Och då tänkte jag var lite snabbt, ska ni få höra så här. Eh, eh, eller vi gör så här. Du, du, vet, du, visst har du ett födelsedagsbarn idag? Ja, våran dotter Alice som bor i Skottland. Oh, skulle eh. vi spela något med Alice Cooper? Ja, det skulle vi gjort. Ja, men ja. Vi, vi, vi några toner på den här listan ja. Mr President. Marilyn Monroe. Hey! Alla, Alla karlar simmar. Ja, ja. de Happy! Birthday! To you. Det vet inte om det är riktigt anständigt. Jag det känns det en låter som om hon någon en Alvedon eller i pre. Ja, i bästa fall är det bara Alvedon. Ja. Grattis på födelsedagen Alice. Alice. jag vet inte ja. om det var så, så ja. Ja, lite lämpligt. Kul, men ja. det var roligt. Det var Stort grattis. Jag hade tänkt spela något mycket mer Alice. Ja, säkert. Ja. Inte... <laughs> Hoppas du får en bra ja. födelsedag i ja. Skottland. Vi pratar rekrytering mm. vi, eh, vi pratar profilering Vi pratar eh, management Vi pratar... Jo, jag, en sak som jag tänkte på, Jeanette. Så Vad skulle du bli absolut gladast Över om någon ringde och sa Hej, jag är... Mm, mm, mm. Har du något åt mig? Vad är absolut svårast att få tag i idag? Absolut, finns det någon... Kan man säga så? att Den här kompetensen är nästan omöjlig att få tag i Mm... Utvecklare av corona mm. Ja, precis virus. <laughs> alltså, virus. Nä, virus Nej, alltså, vad heter det? Vaccinet, menar. För Man brukar ju alltid prata om att det, alltså, det brukar vara sådär: det är jättestående. Ja, inom, mm. inom, inom just tillverkningen så var ju svetsar brukar vara sådär: mm. begrepp. Det är mm. liksom omöjligt för att få svetsare. Mm. Vi har stopp i avloppet sedan en jävla vecka tillbaka. Rörmokare däremot. Mm. <laughs> Men på managementsidan. Finns det någon sån här som är jättesvår, som är region, regionbaserat? Alltså mm. För att det är kan ju inte vara jättesvårt att få tag Nej ja, men Det kan vara alltså det, det är lite, det är flera segment. Det, så, det kan vara inom det finansiella segmentet. Ja, okay, ja. Det kan vara inom supply chain. Okay. Så, det tror man att vi var mm, ganska duktiga på den här regionen så ja, och så. men finansiella segmentet är stor ah, efterfrågan mm. också, ah, alla former av ah, controlling och det är ganska, och det är ganska brett ah, är och djupt det, ah, men äh, den där är lite ah, tricky för det är ah, rätt mycket okay, så du är glad nästan om någon hör av sig ja, alldeles, men, och. och det gör de ju ah, för de vill inte att vi har roliga uppdrag och spännande ah, publika ah, bolag med mera men, men det behövs mer i alla segment. Ja. Men så kan man ju göra. Man kan ju som privatperson, även om man är nöjd för stunden där man är, så kan man ju registrera sitt CV hos er. Absolut. Och det vinner eller ja. förlorar man ju absolut ingenting på. För nej, nej, nej. händer nej. ju i denna, ja. i denna värld. Du kan vara väldigt nöjd idag och sen så imorgon händer någonting som man känner att jag vill göra absolut. något annat. Ja. Men så. Du, någonting som vi, vi vita medelålders män brukar prata mycket om. Mm. Det, vi, vi är ju kanske de mest lättkränkta i hela i mm. Sverige. Men det såhär. finns så många. Ja, ja, alltså. inte, ja men, det, men det är lite jag är inte. Jag, jag, jag, jag vet inte ens om, om, om medelålder, det betyder att alltså, då ska det bli över hundra år. Det känns jättejobbigt. Ja, men du, så, jag blir inte förvånad. Ja. Nej. nej, men, alltså, nej, men, det, nej, men det, är lite, det är lite intresserad över. Det är så man har man pratar ju om att det, att det finns någon form av åldersdiskriminering. Alltså mm. Bara för att man pratar om det behöver det inte vara sant. Men, mm. men att man, liksom, man är inte är gångbar efter 47. Och, mm. och, och, och tittar man på chefsrekryteringar idag så är det ju nästan vanligare att de är någonstans mellan 30 och 40 än att de är mellan 40 och 50. Mm. Det är bara min bild. Mm. Men hur ska man resonera? Alltså, I många andra länder är det ju precis tvärtom. Det bli liksom, Donald Trump, han är ju liksom. Mm. Nu var vi kanske det. Ja, det var ju ett en jävla exempel. Ja. Men, men Bernie ja. Sanders, då, han är ju ännu mm. äldre. Jag mm. Men om, man, men om man, man tittar, där i USA har man ju inte. Nej. Och inte i Japan heller nej, eller precis. i många andra länder och i Tyskland heller. för det. Um, så, nej, var men var det jag, jag tycker faktiskt att um, jag, vi ser inte riktigt så utan uh, vi jobbar ju med alla åldrar uh, uh. Uh, och tvärtom så i och med att vi jobbar uh, också med mycket senioritet- Mm. Så, så har vi ju. Ja, de många. Måste de facto, det måste vara så. Ja, oh, ja. Mm. Och tittar vi på, vi tar det interima benet till exempel där, där det kräver ja. livseffärenhet. Ja. Du, du har ingen ställtid, du ska bara infinna dig och leverera. Ja alla som vi har och oss fina mm. interimare mm. dommer seniora mm. jag tror inte någon är jag jag säger 50 och uppåt mm. Då, mm. Ja, det. och det krävs. Så jag upplever inte att den jag tycker tvärtom att, att, att det har kommit tillbaka. att vi behöver alla. Ja, alla du får, åldrar. Du här. får inte det liksom i, i, din, i din kravställning från kunden som säger att ah, det här nej. ska det vara liksom nej. så så så. Nej förutom kanske alltså att det interimak kräver oftast en, en högre ja, senioritet ja, men nej, kunden uttrycker inte på det sättet. Men kan man ju trycka sig åt andra hållet då? Om det är någon som är 24. att det hmm, oh, Lite för grön. Ja, alltså de är ju oftast, det beror ju på vad de beställer. Ja. Jag menar, tittar vi på OEM här i Tranåstedt mm, som mm. har ju en väldigt ung målgrupp mm, och de mm. har ju en nischning mot en ung målgrupp ja, och då är den väldigt tydlig. Yeah. Mm. För det, det bygger deras filosofi ja, på. Ja. Tittar vi på andra bolag så kan de ju ha en mycket bredare mm. ja, filosofi ja, det, ja. kring åldrar. Kring mm. olika genrer i bolaget. Mm. Men jag upplever att, att det är önskvärt med en mångfald ja. och en dynamisk kraft. Mm. Och att ålder, det är inte det som är det viktiga. Okay. Utan vad Nej. är det de kan och tar med sig in. Ja, och blandningen är önskvärd. Ja. Så även om man är 50 50 plus ja. så kanske så, så, så var inte rädd för. Var Nej. inte förändrings... var lite förändringsbenägen. Skicka in ditt CV Men... och var, var, prova. Alla har en position att få. Ja. Etnicitet då. Mm. För där, där är vi ju inte, där är vi inte jättevassa i Sverige. Där kan alla bli bättre. Eller hur? Ja. Alla kan bli bättre. Och då menar jag upp i valberedningar, ner ja. i styrelserummen mm. och så ja, hela vägen. Ja, ja. Så där har alla ett arbete ja. att göra. Och ett ansvar att ta, tycker jag. Ja, alltså det... Det är väl tillsammans som vi hjälper människor att få fart på integrationen i samhället. Det ligger ju inte någon annan. Så har man den positionen och den möjligheten att faktiskt påverkas och tycker att man ska ta det ansvaret. Både när det gäller ålder, identitet eller vad det nu kan vara. Alla minoritets funktionsnedsättningar men allt sånt där berikar ju, men det kan jag känna när jag jobbade på 80-talet på IBM mm. då fanns ju alla varianter mm. alltså det fanns liksom kurder och det fanns Iraker och Iranier, mm. det, finns, det fanns de som gick på rätt mycket psykofarmaka mm. det, fanns, det fanns de som var väldigt speciella men hade också egenheter och mm. sen kan jag tänka liksom att, att på, på 90-talet då svängde det där lite man började liksom man hade inte råd Eller man strömlinjeformade Man mm. plattade organisationer Många av de här blev synliga också det blev, det. Mm. Alltså Som kanske kunde ha gömt sig undan också I korridorer mm. och sådär Men, mm. eh, och, och det är klart att det, det, På det följde en viss tragik också Det var många som satt i sina lägenheter Och som, och som faktiskt hade gjort Någon form av nytta mm. Och eh, så, Sen tycker jag liksom att det där har fortgått på något sätt. Alltså vi är ju jävligt duktiga i det här landet. Vi är duktiga på att göra saker på väldigt få, få människor. Mm. Och vi har väldigt höga... Alltså personal är ju väldigt dyrt i Sverige. Mm. Det ska man ha grymt klart för sig när man jämför mm. med många andra länder. Att mm. Det är jättedyrt. Alltså det, är, det är väldigt hög beskattning på just personal. Mm. Mm. Och det gör ju att man, man har kanske inte råd att ha dem där. Eh, men till exempel så... Nu är jag långt borta, men, men, det, tänkte att du står dagarna är ända på Ica och ska du plocka upp soppburkar och ställa i hyllorna, alltså såna här mm. konserver. Det behöver mm. inte bara sopp utan konserver. Och då är det ju väldigt trevligt om etiketterna är vridna utåt. Det mm. är med svenska ja. ja. ja. mm. Och Det är ju alltså, för många människor är, låter ju det som ett riktigt ökenjobb. Alltså verkligen ett skitjobb. Alltså enormt monotont och så här, mm. Och för vissa människor med funktionsvariation så är det liksom ett guldjobb. Ja, precis. Mm. Och det tycker jag man ska liksom, för, det, för människors och personer som är under LSS då har ju kommunen en skyldighet att skapa jobb åt dem. Det är ju ja. det som är tanken mm. med LSS mm. och det lyckas man ju inte med idag. Nej, idag jobbar man med förvaring jitesvår. och på Ja. Och och då tänker jag så här, men det här kostar ju också. Varför kan man inte erbjuda den lokala ika eller Konsum ah. eller den eller vad det kan mm. vara för nånting mm. alltså, den, den här funktionen får du för för handledningen kommer du få i vilket fall som mm. helst. Mm. Det, det var ju jättelångt ifrån ja. exakt alla, alla har en, ja. en plats. Det är ju det här att alla har en position. Mm. Mm. Mm det är bara att man behöver jobba ja. mer det bredare mm. för att alla ska få en unik position. Mm. Alla ska ha det. Men du Jeanette, vad är, vad är absolut roligast med ditt jobb då? Möten med människor, möten med kunden. Är du inte orolig i de här coronatiderna när du träffar så mycket <laughs> människor? <laughs> <laughs> sju, sju personer i Sverige nu som har lyckats under. Ja, ja, ja, ja, ingen och så åker på semester just nej, nu. Och alla får vara hemma. Nej, nej, men det, jag förstår, det är ju mötet. Det är ju kandidater. Alltså det är så fantastiskt mycket kandidater där ute. Vi ah. får möjlighet att, att träffa. Och, och för att inte tala om våra kunder som vi jobbar nära. Vi ah. har ändå hållit på i elva år nu. Mm. Och, och det blir många möten. Mm. så möten ah, okay. ja, Mötet var kul. Ja, det är med människan. Ja, ja, det härligt. är ju det som är. det är grejen. händer grejer också. Det händer grejer. Ja. Men du, Headhunting, mm. sysslar ni med sånt också. Ja. Så, så, så äh, ser man. Då Vi kan man ingår lägga in. I rekrytering och sådant. Det kan vara så att man ringer till äh, Ford och säger hej, jag ringer från en annan Ja. <laughs> Ja. Är du sugen? Ja. Och där Janne, där har vi då en särskild metodik för det. Ja. Och den, den där härliga rösten ja. den har inte jag när jag ringer. Men där finns det, har vi också en ja, metod det finns för det? det. det kan jag ja, så det på Så där har du en del i ja. den. Och second är ju något som växer ja, också. också. Ja, med okay. andra ögon. Men det har jag alltid tänkt på så här. Mm. När man begär in referenser Ja. Jävla... Alltså, nu är va, du va... på någonting va, va, va, va... Ja, men Jag på ringde något... honom för han hatar mig Och tycker ah. att jag gjorde ett jättedåligt jobb Det kan ah. han berätta för dig Alltså ah. man det, det är ju mutade människor på något sätt mm. som ringer. Ja, referenstagning är ju en särskild ja. avdelning ja. för sig. Vi kör ju med ja, ska man inte avslöja alla detaljer, ja. men, men vi, vi har något som kanske för 360 grader vad gäller referenser. Ja, okay, Så ja. vi tar ofta referenser på referenser. Ja, okej. Okay. Ja. ja, det är skäl du just nu ja. nämner. Vem mm. uppger någon som säger något ja. negativt om mm. mig? Mm. Så att referenstagningen är extremt det är, är det här, svår och vi ja. viktig. Ja. Jo, men alltså, jag har lämnat referenser till väldigt många människor mm, ja. och, och, och, och, och man, man vill ju man vara snäll ja. eller hur va? Ja. Ja. Äh. Men i vårat frågebatteri förhoppningsvis ja. i med att vi har en viss teknik ja. så kommer du också att berätta ja om mm. utvecklingsområden. Jag säger alltid mm. inga kommentarer. Ja. Och då vet vi att vi ska fråga ännu mer och, och, och så kallat djupa lite ja. mera. Ja. Men nu har vi rört oss runt referenser och alltihopa. Mm. Men en viktig del i rekryteringen, mm. jag vet inte om det är bara för att ni ska skapa debitering, mm. men det är ju alla de här personlighetstesterna som ja, ni görs. Alltså. Då vi inne på... det, här, nu, det här är en helt potatis. Ja, mycket eller just het nu, va? potatis. Modellen har fått Ja, alltså det, ja, men det finns ju det finns en massa olika varianter. Ja, Thomas-test ja, Thomas ja, och, ja. och, och alla de här färgerna och skit. Och ja, alltså... det här är ju laddat. Ja, men det, det, är ju, ja. det är ju så att för det första på ny position då jobbar vi med testfamiljer som är godkända av ett psykologiförbund. Ja. Så vi jobbar inte med några som inte är granskade. Nej, okay, ja. Det är nummer ett. Ja. Nummer två hos oss, det är att testdelen det är en liten del av okay. helheten. Det är inte den som är avgörande. Det är en Nej. del i rekryteringsprocessen. Mm. En del kanske har den som den största ja. delen. Vi ja. har den som ett komplement ja. för att kunna verifiera det vi har känt eller möjligt falsifiera någonting. Ja, just det. Så den är också viktig hos oss. Ja, för den, är aldrig liksom, den har ingen egen bärighet egentligen. Utan Nej. Den är mer alltså att den, den bekräftar yes. det vi visste eller, ja. eller den, den ja. kanske ger en indikation på att det här ska vi titta lite Ställa mer på. Ställa mer frågor. Ja, efter, ja. Den Så jobbar vi med det ja. för att mötet är fortsatt den viktigaste biten. Okay. Sen när du nämner disken, det är ju en, ja. jag ska säga, den har ju vi haft lite jobb ja. med. Den är ju, kan ju vara väldigt lämplig med gruppdynamiska ja. övningar. Men, men, men just hysterin kring de här färgerna, ja, alltså för den, det den är det, ganska och tuff att den måste slå möta. ganska hårt mot, mot er som proffs. Höll ja, sig, det, då, det är mycket frågeställningar kring det här. Och, och, och, och nu är det ju så att de här färgerna, man får ju passa sig för att hamna i det här att så här är jag ja. så här är hon eller han det är helt galet där i det ja. resonemanget för ja. sannolikt uppträder man kanske på det här sättet ja. men det blir liksom att så här är jag ja. och vi har ju kandidater som uttrycker sig på det här sättet för det är så de har fått det till sig ja. att jag är en gul eller jag är en röd eller jag är en grön ja. nu råkar man ju ha alla färger i kroppen ja. Men ja, tack god gud Tack för, för ja, det, ja, ja. men att just att det faktiskt finns de som faktiskt uttrycker att jag är en grön person ja. och då vet man att man är inte bara en grön person Nej. utan man har så mycket mer i, i, i kroppen ja. så den här diskproblematiken den, den, den, den får man verkligen se till att ja, möta. Och för den, för den blev ju så, utan, vi behöver inte nämna vad han heter, men han skrev, de här böckerna blev det ju blev, de blev väl, blev, de blev väldigt populariserat oh, på något sätt. Va? Och så blev det liksom så, ja, men jag förstår varför han är som han är. Mm. För han är ju en röd person eller mm. vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och just det där, jag, jag, jag vänder mig alltid mot det här med är. Mm. Alltså är, det tycker jag är någonting som jag... Mitt är, det äger jag. Okay. Och det jobbar jag hela mitt liv med. Ja. Och, och, och, och, men däremot hur jag gör saker, det kan vi diskutera. Exakt. Och se hur vi kan bli bättre tillsammans. och sådana saker. Men, men du eller någon annan ska inte tala om för mig hur jag är. Nej, det för håller det, jag med om. För det vet jag inte riktigt. Jag hoppas att jag på min dödsbed ska liksom mm. ha kommit fram till någon mm. form av, mm. av bild. Det och... finns en, en helt annan komplexitet kring en alltså, person. Så att den där vad som är ja. gul, röd, grön, blå. Ja. Det, det, det, liksom, det håller inte. Fast det är lite sådär så att det liksom ligger i tiden på något sätt. Man vill ha technical fix på allting. Ja. Alltså enkla förklaringar. Ja. Och, och, och, ja, jag brukar säga det att det kan, vi kan dela in robotar i färger möjligtvis. Ja. Men, men människor är lite. Vad är det hon säger. Eh, vad? Heter hon? Lina heter hon var i. Eh, i Emelie Lönnebära. Det är just de där vindlingarna i att förstår jag inte riktigt utan han fick till. Det liksom är så komplexa. Ja. Så det, det ligger någonting i det. Äh, men tester och analyser i all ära. Jättebra som komplement. Eh, och eh, absolut. För ja. det kan vara nödvändigt. Det former, alla former. Men att ta det andra lite med ro. Ja. Och inte vara för snabb och facka in någon Nej. i den gula färgen eller röda färgen. Eller för, för det, det, det, blir, det blir inte bra. Jag känner, jag, blir, jag, blir så, jag känner nästan att jag skulle vilja rekrytera någon bara ja. för att liksom få jobba med dig. Ja. Lite så här, för det, Vill du det prova var, det var, att komma? Var, det var jättespännande. <laughs> ja, liksom det, är sådär, det. Eller det är det. Det ja. är otroligt roligt. Ja. Ja. Ja, men det förstår och jag. har man roligt att då, då brukar det ju gå ja, bra med ja. Tänk om alla människor fick jobba med det de ville ja. varför fränt det skulle, ja, fränt det då skulle det vi vara inte, Då skulle vi inte hinna starta krig Nej, till exempel. Nej. Men du mm. för, för ett tag sedan så sprang jag på dig här i ja, ja. ja. Och då, och då, och då äh, Vi byter spår nu så Ja du nu förstår. vet jag vad ja, du ska ja, säga Och, och då, då, då, då, då berättar du sådär Nästan i en bisats faktiskt Att mm. du hade Du hade verkligen en, du hade verkligen en, en livsdröm Ja eller hur? Ja. Vad var det? Jo, jag har ju bestämt mig att, och det har jag gjort länge, att för varje, varje år så vill jag förkovra mig inom ja. någonting som jag inte behärskar. Eh, och då har ju sången varit en sån där, på min ja. lista, att det vore kul att, att bara prova och utveckla det, den biten. Ja. Och inte bara gå hemma och sjunga och, och, och sådär, utan och nu har jag ju faktiskt jag fick ut lite tips ja. av en sångfågel <går> att jag skulle börja att prova i Karolinakören i Buxholm ja. Men vet att jag, jag blir så glad att du gjorde det? Ja, jag alltså. gjorde ju det ja, jag var ju väldigt nervös när jag ja. åkte dit kan jag ju säga vad tänkte du? Alltså, be Beskriv resan dit till Nygatan. Ja, Nygatan ja, jag ringde vår son Axel som ja. är musikaliskt ja. ja. och pratade hela vägen om hur ja. jag skulle andas och vad jag skulle göra och jag ja. Ja. trodde jag skulle göra något musikprover Ja just det, och, inträdesprov Ja liksom. och aha, det, det kändes aha. lite Idolstämning och, Så där pulsen var väldigt hög aha och inkommer jag i en kör det var 25-30 personer där och en fantastisk körledare han ja. heter Gustav ja. och han sa bara nu kör vi och brrrr vi på ja. och fick skrika ut massa ja. toner och sen var jag i mittenstämman ja. och nu, nu sjunger man i man i man i en mittenstämma ja. och är glad att Axel kommer hem i helgen från Göteborg för då kan han lyssna hur det ja, låter just det, ja. så att jag har lite stöd av honom där det är en fantastisk känsla Ah, visst är det? Det, alltså det, det är inte lätt men nej, att bara nej. göra det. Ja, ja, och nu svettas jag inte lika mycket när jag åker ah. till dit utan jag tänker jag går in ah. och provar. Ja, ja. Det är, men så är, och jag kan tycka för jag älskar körsång. Ja. Och, och jag kan tycka liksom så att om man, det har varit jobbigt eller det har ja. varit tungt. Eller något sådär, ja. sådär, jag orkar inte, jag, jag, ja, men Jag släpar med dit ändå. Ja. Och så märker jag liksom hur jag fylls av och de andra koristernas liksom Ja. Energi och man blir utroligt glad alltså det, det är som att det är verkligen en tankstation ja det är det. Med, och jag. ut kommer massa ljud ja, och finnar ja, jag tror att det är. Ja, visst, det är fantastiskt det är, ja, det är kul. kul jag har varit ja. tre gånger nu ja, okay, och ja, ja. vi ska uppträda ja när då på plan B i maj ja ja det vet jag ju. Ja. ja men Gud, så kul ja 27 ja. maj tror jag det var ja. och det är ju bara, jag tänkte ingår det när man är ny det gjorde det visst det finns ju någonting som, heter, som som kallas för och kör andas ja. och det är att man man kan ju välja lite så där ibland att man ja men nu nu på större ett mycket här ett år så får de andra liksom sjäta lite utan kör alltså, andas alltså, kör andas ja, egentligen nu är det att man annars alla ska inte liksom <håh> men man tar nu luft det ja. <håh> ska ju egentligen fördelas men Aha. kan använda det där lite för att man behöver inte, man behöver inte vara den som står för varje insats nej. exakt, så, så man tar det från sin nivå ja, nej, men då håller du på, har du noter och sådär också? Nu ja, då? fast jag kan ju inte läsa noter nej, men du ser om du går upp och ja, ner Ja, det är det, det jag sådär, ser, och upp och, och ner och, och det är ju bara en start där ja. Men vad roligt, ja, det är roligt. Alltså, och, och det säger en hel del om dig tjejen ja. att du var så modig så att du, för det hade varit lätt att säga ja, ja. Alltså, jag har så mycket och ja. men så åkte du dit ja. och sen och, sen, och jag vet, jag känner, ju, jag känner ju nästan alla de där tanterna ja. i den där kören. Så att det, det, det, det är ett bra gäng du har hamnat ja, i också. Man så är så väldigt det. välkommen. Ja, <laughs> vad härligt. Uf, sorry, så, så försvann den här timmen. Ja, ja, vad härligt. Tack för att jag fick komma. Du, jag har stort tackat att du tog av din tid. Ja, tack och, så mycket. Och, Ah, vi tar väl det en gång. Ny position.se. Ja. Skriver man det sådär, så ja. där? Då, då hittar man alla de här. Var är ni 11 nu? Då, ja, vi är 10 personer. Tio stycken, vi har växt så. ett huvud per år. Och ja. Känner ni där ute att ni vill ha en ny position och ny motivation? Eller, ja Så kom, hör av er. Perfekt. Då träffas vi. Och till alla er där ute så säger vi Ha nu en riktigt, riktigt skön helg Och ni som undrar var Johanna tog vägen Så var hon tvungen att pippa iväg lite tidigare När hon är en sån där busy småbarnsmamma ni vet Sköt om så hörs vi igen Ha det bra, hej! Fredagskrallan med Jan Holborn God Och Johanna Lind Yes!